Godmorgen og velkommen til Jøv Investor Morgenheder. Det er mandag den 8. maj, og i dag lægger vi ud med en historie om en investor, som mener, at C25-aktierne er blevet dyre. Derefter skal vi høre om brændstofspriserne, som er faldet. Så skal vi høre om et rygtet opkøb fra Warren Buffett, som investoren nu har kommenteret på. Vi slutter i med et overblik over aktiemarkedet og den kommende uge. Du lytter til U-Investor Morgenhed, og mit navn er Sigurd Pedersen. De danske C25-aktier er blevet relativt dyre. så lyder vurderingen fra en, fra en investor, som også er tidligere aktiechef i PFA, Klaus Ørtoft. Det skriver børsen. Siden september er C25-indekset steget med 26%, mens globale aktier kun er steget med 16% ifølge mediet. Og det er altså med til at få Claus Ørtoft til at erklære, at de danske aktier nu er blevet relativt dyre. Han siger, at den opfattelse, at danske aktier nu er relativt dyre i forhold til både globale og amerikanske aktier, og at den relativt attraktive situation, vi så tilbage i marts 2022, ikke er til stede længere, siger altså Claus Ørtoft. Tilbage i marts 2022 handlede C25-indekset til en lavere PE-værdi end de globale aktier. Nu er prissætningen på C25-aktierne steget til 23,05 kroner, mens globale aktier handles til en PE-værdi på 16,3 kroner. Og så er der gode nyheder til jer derude, som kører rundt i en brændstofbil. Prisen på diesel og benzin er faldet markant siden januar og har nu nået et niveau, som ikke er set siden starten af 2022. Det skriver Finans. Dieselprisen er faldet næsten 6 kroner og ligger nu på 12,5 kroner per liter, viser tal fra OK's listepris. Listenprisen på benzin ligger på 14,8 kroner. Ligevægten mellem diesel og benzin er ved at vende tilbage til det niveau, hvor diesel er 1 krone billigere end benzin, det bemærker Sydbanks økonom Mathias Dollerup-Sprogel. Og det er ifølge ham muligt, at priserne vil falde yderligere, men usandsynligt, at de vil nå niveauet under, under coronakrisen, hvor brændstof købe, kunne købes for indcifrede priser. Priserne på brændstof er generelt afhængige af prisen på olie, som er faldet på grund af nedsat aktivitet i samfundet i Europa og USA. Berkshire Hathaway har ikke planer om at overtage olieselskabet Occidental Petroleum. Det fortalte den verdenskendte investor og selskabets topchef Warren Buffett på Berkshire Hathaways årsmøde i weekenden. Warren Buffett og Berkshire Hathaway sidder ellers på mere end 20 procent af aktierne i selskabet og har fået myndighedernes godkendelse til at kunne købe mere end 50 procent af aktierne. Men det er altså ikke på tegnebrættet. Warren Buffett siger, Der har været spekulationer om, at vi vil købe os til kontrol af selskabet. Vi vil ikke købe os til kontrollen. Vi vil ikke vide, hvad vi skulle gøre med den, lød det altså fra Warren Buffett ifølge CNBC. Berkshire Hathaway ejer aktier i olieselskabet for omkring 10 milliarder dollar og har garanti for at kunne købe yderligere 83,9 millioner aktier, svarende til 5 milliarder dollar til en pris på 59,6 dollar. Det skriver CNBC. Og så et blik på markederne derude. Japanske aktier falder en smule fra morgenstunden. Det store Nikkei-indeks falder med 0,6 procent. Men ser det anderledes positivt ud, for de kinesiske aktier i Hang Seng Indexet de stiger med 0,8 denne morgen. Futures indikerer en relativ flad åbning i både USA og Europa. Men der kan godt komme lidt bevægelse fra nogle af de danske selskaber her i løbet af ugen. Denne uge byder på en hel del regnskaber fra danske virksomheder, nemlig, og i denne uge får vi friske tal fra blandt andet Rockwool, Bavarian Nordic, Lundbæk, Genmap, Vestas, Silent Pharma, FL Smidt og Koloplast, samt flere store danske virksomheder. Du kan selvfølgelig følge selskabernes regnskaber her hos u -Investor.